بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tukiendelea namfululizo darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-tukufu leo hii tuko na sura an-naba juzu ya ama sura yenye kukusanya Mwenyezi zingu subhana wa Ta'ala anasema Amma yatasaalun 'an an-naba'il Ni kuhusu kitu gani wanachoulizana makafiri wa maka na washirikina hao? 'An an-naba'il 'azim. kuhusu habari tukufu ya matokeo yake. Alladhi khabari ambayo wao pia ndani ya kudhibitisha na kukanusha muktalifu na mtafutiana kuna wanawathibitisha kwamba ni kweli hayo arasemaye mtume Muhammad swalla salama kutoka kwa Mwenyezi wake kwamba atawapopua viumbe na atahesabu awalipe kwa mujibu wa matendo yao na kuna na wale ambao wanakanusha hayo kwamba hayapo lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kalla kwa uhakika wa mambo sayalamuna watajua ukweli wake thumma kalla kwa mtana anasisitiza kusema kwa uhakika wa mambo sayalamuna watajua ukweli ni lipi la kuwafanya wao kukanusha uwezo wa Mwenyezi kupitisha analotaka na kutimiza alilopanga Alam la arda mihada kwani hatujaifanya ardhi kama flow, waljibala utada na majabali kama nguzo zake wa mazuaja, na azwaaja na tukawaumba nyinyi mkawa wake na wa aina tofauti waja'anna na makum subata na tukaofanya usingizi wenu ni kipindi cha mapumziko ya kurejesha hali upya. wajanana laila libasa na tukaofanya usiku ni stara kwa cholesterol nyinyi na kashfa za mchana wajanana nnahara maasha. kwa na mchana kwamba ni wakati wa kutafutia maisha isitoshe siwa hayo tu Wabanaina ina فوقكم سبع Tumejenga juu yenu mbingu saba madhubuti. Ambazo tokea ilipotandikwa mbingu hizo hapa mpasuko wala ya namna yote wala hayahitaji repair tokea meka hiyo mpaka leo na mpaka mwisho wa dunia. Wajana sirajan wahaja na tukayofanya jua ni mwenye mwanga wenye kuwakawaka Waanzalna min al ma'a an na tukateremsha kutokana na maji mawingu yenye kujikamua tukateremsha maji e, yenye kumiminika unafanya hivyo linukhuri bihi habban wa ili tuoteshe kwa maji hayo chembe chembe za vyakula na mimea majani mnapata kula ni wa jannatin na fafafa tukatengeneza kutokana na Maji hayo magostani yaliozungana miti yake. Basi ikiwa hayo tumeweza kuyafanya Mwenyezi Mungu anasema ninakuhakikishieni kwamba ina yawmal hasul kana miqata. Hakika siku ya kufufuliwa viumbe na kuhesabiwa na kuhukumiwa ni muda ambao umepangwa kwa wakati wake. Yawma yunfakhu fi Yatatokea hayo siku itakayopulizwa parapanda patatu na ambapo mtatoka makaburini mwenu makundi kwa makundi. Wafuti hati samaa na itafunguliwa milango ya mbingu pakana taabwaaba iwe ni milango ya gwazi wazi jeratil jibal na hata majabali majbali pakana yatakuwa kama gazanda Yaani vimurimuri muri kwa jua kali mba, kwa umbali. In najahannama kanat mirsada. Hakika ya ile hiyo iko tayari na ngojea. na maaba inaongojea washupaji wa mipaka. ndio marejeo yao. Labithina fiha ahkaba. Watabaki danya moto huo milele ya milele. La yazuquna fiha bardan wala sharaba. Hawa ndani ya moto huo mapumziko ya raha ya aina yote wala vinywaji ila hamima wa ghasaqa isipokuwa maji ya moto na usara jaza anwefaqar malipo hayo ni yanolingana na matendo yao hayo ni malipo yalolingana na matendo yao inahum hakika ya wao hao kanu la yarjuna hisaba walikuwa hawakhofu hisaba ya Mwenyezi wakadzabu biayatina kidhaba na wakadzibisha zetu, ukadhibisha wajeu na kejeli wa in shay'in ahsaynahu kitaba hawana habari kwamba sisi kila kitu tumekidhibiti kwa maandiko padhuku falanazidakum ila adhaba fata'abiwa makafiri hao na maasi onjeni utamu wa adhabu na mateso hatokuongezeni nyinyi isipokuwa adhabu lakini mchake inna ri mafaza hakika wacha mungu watapata mahala pa mafanikio hadaika wa anaba mabustani na mezabibu mabustani ya miti mikubwa iliyopaa kamitende, mitende na mezabibu miti ambayo yana matunda lakini inatambaa wa kawa imba atraba na Vigori gaware matiti yao elimu moja wakaa sandihaka na kigilasi vinywaji vya ladha za starehe vilivyojazwa, la yasimauna fiha lagawa wala kithaba hawatosikia ndani ya pepo hiyo upuzi wote wala wakadhibishaji jazaa amira yatakuwa hayo ndio malipo yao kutoka kwa wako Ataa anhisaba ni kipaji hicho cha kutosheleza qul rabbi samaawati wal mlezi wa mbingu na ard bainahuma wama bainahuma fi al dunyaya kat dunyaya katia hayo dunyaya ya mbingu na ard arrahman wilema vyote zinamdhibitikia mwenyezi Mungu muumba rehma na imani na amani la na min ikhtaba makafiri hawatapata kutoka kwa Mwenyezi nafasi ya kujetea hawatapata kabisa nafasi ya kujieleza. yawma yaqumu ar wa wal safa katika hiyo siku ambayo atasimama Jibril na malaika wengine kwa mstari la yatakallamuna illa man adhina lahu ar wa kala sawaba kwa nafasi ya kuzungumza makafiri na maasi isipokuwa atayepata kuzungumza ni yule tu aliyeruhusiwa na Mwenyezi na akalisema neno la kweli la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Thalika al Siku hiyo ndiyo siku ya kweli. Faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Anayetaka na itayashia ajitengenezee kurejea nacho, wake. nacho wake. kwa wake. yake ajitengenezee kurejea nacho kwa madawa yake inna anzarnaakum adhaban qariba hakika sisi tunakuhoshieni adhabu ambayo iko karibu kuja kwake yawmayanzuru almar'u ma qaddamat yadahu siku ambayo atajicheki mwanadamu mja atajicheki mja kutokana na yale aliyoyatanguliza kwa mikono yake al-yuti huwa akisha aseme atasema kisha atasema al kafiri ya laitani kuntu turafa natamani ningegeuka mchanga kama walipogeuka kina ng'ombe na punda na wanyama wengine wakageuka mchanga basi natamani mimi ningegeuka mchanga hata yatamani hayo pale atakapoona viumbe wengine wote wamegeuka mchanga ha, na hukumu yao imekwisha atatamani kwamba na yee angegeuka mchanga ikamaliza hukumu yake اناليزه ركوميا بون اللهم يا كريم جاعلنا من عبادك الصالحين الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين المقبولين توبتهم يا رب العالمين